«Демортуїсь, аутбене, аутнігіль» Справді, про мертвих або добре, або нічого Та при цьому вони, мабуть, не мали на увазі таких випадків, як наш Коли об'єктивна характеристика небіжчика Може пролити певне світло на причини загибелі Евентуально, таких випадків не передбачали Але даруйте, що таке взагалі «Об'єктивна характеристика». Значить, кожен із нас є перед суб'єктом, і тому наші міркування, ніде правди, діти, переважно бувають суб'єктивними. Предки і це передбачили, казали «Гомо сум, гумані нідель аме алієнум путто». Тут же переклав «Я людина, і ніщо людське мені не чуже». Мене починає вже дратувати його настижлива манера, вдаватися до безпредметного абстрагування, з відвертим демонструванням знання латинської мови. Проте я намагаюся не виявляти цього і спробувати все-таки добитися свого. Цілком зрозуміло кажу, враження кожної людини про іншу завжди буває по вісьмірою суб'єктивним. І те, що ви, Романе Михайловичу, вважали за потрібне застерегтися перед тим, як висловити свою думку про колегу, свідчить про ваше своєрні ставлення до нашої розмови. Якщо всі інші мої співрозмовники ставитимуться так само серйозно, то нам тоді з усіх суб'єктивних думок вдасться «сума сумарум», вставляю собі згадані з латині, скласти об'єктивне враження про людину. Це дасть ґрунтовну підставу для об'єктивного висновку. У цьому, звичайно, є рація. Він киває головою, сміхається – те, що я перейняв його манеру висловлюватися, видно, сподобалося. Отже, Романе Михайловичу, хотілося б почути вашу думку про Дідуряку як про людину, працівника, колегу. Що саме вам подобалося, а що ні. його поведінці, характері, він уважно позирає на мене розумними карими очима, що руки срести на столі. Як про працівника? Починає поволі. Можу сказати, що для нашого відділу комплектації він на загал підходив. Енергійний був, настирливий, аж занадто. Інколи його настирливість переходила в нахабство. Бракувало йому організованості в роботі. Мав, так би мовити, розхристену вдачу. до іншої, тобто, робочої обстановки. Та мені з ним мало доводилося бувати у товаристві. Ніскільки я міг помітити, він завжди прагнув бути в центрі уваги. Любив розповідати анекдоти, не рахуючись тим, чи вони до місця, до речі, до цієї компанії. Вважав себе дуже дотепним, а йому бракувало культури, загальної, особливо внутрішньої. Французи дуже влучно називають таких «анфанте «жахлива дитина», тобто людина, яка своєю зухвалою, брутальною безпосередністю бентежить оточуючих. У чому це конкретно проявлялося? Пригадую, якось поїхали ми з ним разом у відрядження. Пішли з місцевими товаришами вечеряти в ресторан. Сілиться столик і не встиг, що до нас підійти офіціанти, Антон Васильович хапає зі столу хліб, маже гірчити і починає їсти. Дрібний можливо, як на мене, шокінг. І на раді, коли з главку хтось приїде. Таке була болк, ніж хоч стій, хоч падає. А як і Степанович, мене це, до речі, завжди дивувало, замість поставити його на місце, мурчки проковтне, а ви? Я не раз критикував його і на нарадах, і на сборах, і в відділі. І навіть перед яком Степановичем порушував питання, щоб дедуряку забрали в якийсь інший відділ. Але ж ви казали, що для відділу комплектації він підходив. Так підходив, і все ж з ним було важко працювати. Як тепер кажуть, моральний мікроклімат у відділі через нього псувався. Та, тим, можливо, Просто в мене з ним була е, психологічна несумісність. Складається враження, що він говорить щиро.